Salmul 93. Dumnezeul răzbunărilor, Domnul Dumnezeul răzbunărilor, când răzneala grăit. În alță să te cerce judeci pământul, răsplătește răsplătirea celor mândri, până când, Doamne, păcătoși, până când păcătoșii se vor făli, până când vor spune și vor grăi nedreptate, grăi vor toți cei ce lucrează fără de legea. Pe poporul tău, Doamne, l-au asuprit și moștenirea ta a apăsat. -o. Pe văduvă și pe sărac au ucis, și pe orfani a omorât. Și au zis, nu va vedea Domnul, nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacob. Înțelegeți dar cei neînțelepți din popor, și cei nebuni înțelepțiți vă-au dat. Ceea ce a sădit urechea oare nu aude, ceea ce a zilit ochiul oare nu privește, ceea ce pedepsește neamurile oare nu va certa, ceea ce învață pe om cunoștință. Domnul cunoaște gândurile oamenilor că sunt deșarte. Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, și din legea ta îl vei învăța pe el, ca să-l liniștești pe el în zilele rele, până ce se va săpa groapă păcătosului. Că nu va lepăda Domnul pe poporul său și moștenirea sa nu o va părăsi, până ce dreptatea se va întoarce la judecată și toți cei cu inimă curată care se țin de dânsă. Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenesc? Și cineva va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fără legea? Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul, puțin de nu s-ar fi sălășluit în iad sufletul meu. Când am zis, s-a clătinat piciorul meu, mila ta, Doamne, mi-a ajutat mie. Doamne, când s-au înmulțit durerile mele în inima mea, mângâierile tale au veserit sufletul meu. Puteva oare să se am preașma scaunul pierzătorilor, și al celor ce o îneltesc împotriva legii, ei vor prinde în cursă sufletul dreptului și sânge nevinovat vor o sândi. Dar Domnul mi-a fost mie scăpare și Dumnezeul meu ajutorul nădești din mele, și le va răsplăti lor Domnul după fără de legea lor, și după răutatea lor îi va pierde pe ei Domnul Dumnezeu nostru.